Txantzadiagu ikasi dugunek irekin, kazetaritza egiten pazientziarekin, gauzak bat batsa baina plantakoak egin. Naiz eta agurtzea suertatzen den gordin matin agurtzen augu, Iremanera ikin, hizinio batekin.